Egy epeképzet a vándormodarok itt magán kívül nem érdekel semmi másban, csak belefolytja a szót. Mit keresik? Fiola jános vagyok. Itt fogad az Kíváncsiság a helykeresés a jobbmi túlszárnyi hajt. Tehet még egy képzet árbuskosan Jicsi Celzés és egy már fejből megy. Ezen a héten minden nap lesz Kejfe Jancsi, pontosan mondva a Felkelt Jancsikéfe Jancsai egyedül pénte lesz. 25-én pénteken, a Lajos és Patrícia napján, a jövő héten pedig csak pénteken lesz. Akkor elkezdődik az újabb nagy menetelés, hogy mennyi ideig majd kiderül, és hogy milyen sikerrel majd ez is kiderül. Ahogy szokták ezt mondani, a szószoros értelmében a jövő zenéje. Ma a 2017. augusztus 21-e hétfő van Samuel és Hajnalka napja. A 98. valamennyi frekvenciáján itt a civil rádióban ez a felkelt Jancsi. A hallgatók és fiala János műsora, a, a két telefonszámmal lehet bekapcsolódni, leszámítva azt, amikor Ákost keresik. Ez egy külön műfaj. 061 4890 és 06 3677 egy Óriás plakátom egyszer volt, azt Kárpáti Istvánnak köszönhettem elsősorban. A jövő heti kezdésre nem lesznek óriás plakátok. Vannak a fejemben ötletek, ezt majd esélyétől megosztom önökkel, beleért vagy majd kiderül, hogy mi milyen sikerrel működik. De a külső segítségnek az egyik legfontosabb része azok önök lennének, akik most is hallanak engem, akik elmesélnék másoknak hogy tudják azt, hogy szeptember elsőjétől, héttől, kirencig, illetve héttől, tízig ismét lesz a hagyományos értelemben vett Kejfejancsi. A Hallgatók és Fiala János műsora minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes számtalan a mondatában az egyikben azt állítja magáról némi túlzással és önteltséggel hogy a Rádió műsor Négy 9, múlott kilenc óra, én különösebb munícióval nem jelentkeztem nem jelentkeztem, nem ezt akartam mondani, nem, nem, nem tudom, valamit nem csináltam Azt szoktam mondani, hogy 0614890999 és 063677161 figyelek a valamire. Lesz mire? a szombol, itt mindenféléket. A honpolának vasárnap meg kellett mennie a népszavába, így aztán hosszú tartózkodás nem volt Komáromban, de mindent elkövette annak érdekében, hogy visszatérhesse Komáromba, ahonnan elhoztam a 39-es szobának, a légkondicionálójának a távirányítóját, és habár amikor beszéltem a szállodával, hihetetlen mértékben szeretnek engem, nagyjából azt érzékeltették, hogy majd a 39-es szoba új beköltözői, akik majd 23-án mennek oda, azok majd valahogy megoldják ezt a feladatot, de hát azért nem visz rá a lélek, hogy ők távirányító nélkül maradjanak, és hogy egyik szavamat a másikban öltsem, ami nálam egyébként ahogy múlik az idő, egyre bonyolultabbá válik, mert egészen furcsa szavak tudnak jelentkezni, amelyek sehova az égegyet a világán nem ölthetőek. Nekem 23-án délután a Strandfesztiválon lesz jelenésem, ahol nagyon messzire jött ember című műsorommal fogok jelentkezni, alapvetően sokkal fiatalabbak számára, mint akiknek előadást szoktam ezügyben tartani, Filipovval és Bakács Csabár az ő életkorukkal sincsen semmi baj. Hányan lesznek, halványlag őzőm, nincs. Mint az előadók ennyinek nekem jutott a legjobb időpont, 3-5 Az előttem levők valamikor egykor kezdenek, hát 23 án megint azt hiszem, hogy elég jó idő lesz majd a Balatonom. Szóval én a Balatonra, Siófokra majd Komárom érintésével fogok elutazni, mert tudják, ez a legegyszerűbb útvonal. Nagyon messzire jött ember, 3-5-kor, a Strandfesztiválon 23 án Bence és Minerva napján. Tudják, Minerva az egy híres bagoly. Csak mindig szokott lenni egy ember, aki így képileg meg is szokott jelenni előtte, hogy mikor lesz legközelebb, nagyon messzire jött ember, no siófokon, ahhoz persze napi egyet kell váltani, meg el kell viselni, hogy a Magashegyi Underground, meg sok más is fellép, valószínűleg többen várnak rájuk, mint rám. Csak gondoltam, tájékoztattam önöket, valamint, ha komáromban valamit délt el kell vinni, valami kisebb dolgot esetleg más is elhozott, egy távirányítót szívesen elviszem. Mi lenne, ha csak ilyen hangvételük egy fejancsik lennének, amely azt mutatna egyébként, hogy a világ van benne Magyarországon, az ígény a világán nem történik semmi, és ezért nem is telefonálnak. Lehet persze, hogy most a többieket hívják, hogy tudják, hogy szeptember elsőtől ismét lesz Kejfejel de azért van valami halvány, segít fogalmam, hogy mégse ez zajlik. 061 489 és 0630 az elsőbe telefonáló? Bújkál, a létben bujkál, a ellenforradal már ott ülsz az autódban, vagy ősz otthonodban, és hallgatsz egy teljesen ismeretlen által vezetett műsor, mert volt olyan tahó, hogy be sem mutatkozott. Legalábbis nem emlékszem, hogy bemutatkoztam volna. Nincs kedve, kedved telefonálni 061 és 06 hat és ezt itt most itt fel is használ, hogy zelé Ha nem, hát nem Legfeljebb a rádió a Arányá nem én fog javítani ilyen közökben még sem vezettem nagyon messziről jött embert, előre eldöntöttem a témát. Ha, van itt valaki? ematscoba nincsenki Jó reggelt kívánom, Fiala úr! Tesszéremények lementek a Balatonra tíz napra, én pedig ide jöttem a méghez egy utával az év tőlem, és a taládi házban most én itt nyaralok, vigyázok a szülőkre. Nagyon jól teszi. Jó reggelt! Jó reggelt kívánom, fogják ki Tamás Nem még egyszer! Jó reggelt kívánok, fogja ki Tamás vagyok! Fiala Halló? Mondom, Fiala Tóth Monikát keresem. Hát ebben nem fog tudni Önnek segíteni. Hát azt már rögtön sejtettem, hogy Ön vette fel a kagylót. Miért? Öm... Ezt mondja meg nekem, hogy ahogy én felvettem a kajlót abból Ön hogyan jött rá abban, hogy én nem fog tudni Önnek, vagy nem fogok Önnek segíteni tótmónika Mónika a találásában? Elnézést? Ön megbántott engem? Megmondaná, hogy mi alapján mondta azt, amit pontott? Eléggé egyéni a. Az önnel szobálókkal való viszonya. Jó, én elmondom önnek, hogy mi a helyzet, és utána eldöntheti, hogy akar -e elnézést kérni, vagy sem. Én ülök egy stúdióban, ön élőadásban van, keresítót, Munikát. Mit tudnék önnek most segíteni? Nem tudom, hogy élőadásban vagyok. Értem, ezért mondom. Ön viszont egyből azt mondta, hogy sejtettem. Elnézést kérek, akkor viszont hallás. Viszont hallás. Roland, tudsz segíteni az úgyban, hogy a hölgy megtaláljon valakit? Nulla hat egy, négy nyolc kilenc, és nulla egy egy aki a civil rádiót 7 és 10 óra között fogja keresni majd szeptember 1-től, és nem adásba akar kerülni, valószínűleg ők is kéntenek lesznek majd valahogy átjutni rajtam. Valaki mondja meg, hogy csináltam-e bármit is rosszul. 061-489 0999 és 0630-677-1161 figyelek, ha van mire. 2 perccel múlott negyed tíz. nagyon meleg, nincsen, süt a nap, de még 20 fok alatt van a hőmérséklet, ami az előző hetekben ilyenkor már enyhén szóval se volt jellemző, mert volt ilyenkor már 27 fok is. Kijönnének a fedezékből 061 99 és 0630-67761-661, na ebből most bele 0 -36 -7 -7 -1 -1 -1. Ha önök felhívnak, akkor még az is lehetséges, hogy én is felvetek témákat, de most itt hirtelen annyira a paradoxnak, tehát el tudják az képzelni, hogy ülnek ketten a Balaton parton, és azt mondja az egyik, hogy te mégis mit szólsz ahhoz, hogy, és akkor a másik azt mondja, hogy oké, okay, sajókám, de miért pont ez jutott az eszedbe? Alapvetően egy rádió egyetlen egy dolgot tud, legalábbis amit én csinálok felajánlani, az az, hogy beszélgessünk. Szóval azért gondoljanak bele, hogy az is, ahogy egyébként riportok után azt mondják, hogy akkor most zenélünk, ami ugye már csak azért és stíme, a műsorvezető konkrétan semmit nem csinál. Se fogottozni, nem fog se oboázni, se hegedülni, se zongorázni. De azt mondja, hogy akkor most zenéljünk egy kicsit, amit egyébként otthon az ebédnél sosem mondom, amikor éppen beszélgetnek. Belejött, hogy az se túlél egyszerű hogy az ember ül otthon a szerelmével, és azt mondja, hogy Klárikám, a következő három témát ajánlom neked most megbeszélésre. Én tudom, hogy egy rádió műsor más, de a rádióműsor az aztán meg végképp más. Ez pedig a rádioműsor, vagy legalábbis az kíván lenni. 061-489-0999 és 06 1161, bármilyen ígyben várom az akármit. Közben 5 perccel is elmúlt már 4-10, amiből azt következik, hogy már csak 37 perc, és azt fogom mondani, hogy dörö.fi alajanos kukac gmail.com. Ki az, aki már eleget tett azon felhívásomnak, hogy terjesszék annak a hírét, hogy szeptember től lesz ismét Kejfejancsi? Hát így ez a szájhagyomány nem működhet, drága barátaim! Annak idején szüleim solt Jánosról mondták ezt, hogyha jól mondom a nevét, hogy befelé énekelt, mert kifelé nem volt elég nagy hangja legalábbis a számukra. Ezzel a szájhagyományjal nem leszünk ismét. 061 489 099 és 06 1161 szempontot például megosztok Önökkel túlmenően azon, hogy miért is mondom azt, hogy 06148 és 0636771161 ben szeptember elsőjé után el kell döntenem természetesen mindazoknak, akinek felajánlom, azoknak meg el kell fogadniuk, szóval el kell döntenem, hogy a rendelkezésére álló teret mennyire tartom fenn a zenének, mennyire tartom föl magamnak és mennyire tartom föl a vendégeinek nem feltétlenül ebben a sorrendben. Ha belegondolnak abba, hogy hány fix vendégem volt, és annak mondjuk a 90%-a elfogadja a meghívást, akkor nem sok idő marad önökre. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Online tudom most hallgatni, hogy most találtam vissza mert a rádión valahogy nem fogja be. A van ez így, ez vagy szeptember esély után, ezután is érdeklődni fogok, ön merre felé lakik? Én itt a Loben vagy Norbertson vagyok, vagy így akkor tudod. És egyáltalán ott a 12. kerületben nem lehet fogni? Nem, nem, elnyomja minden körülötte. Ez az érdekes, hogy én ugye egy kicsit fölötte lakom, de ott szól. Jó, hát uh -huh. elnyomja, elnyomja, van ez így, így jó a, internet, szóval a számítógépen, át. így most kasz, hogy megtaláltalak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Viszont, találtam. Viszont. Azért ez tök jó, nem? Itt lakom a Lóbenvein mellett. Egyébként egy pinatra azt hittem, hogy a Lóbenvein nevű utcában lakik az illető, és hogy egyébként a hírtévé mennyire nem dolgozik teljesen szakszerűtlenül, reggel elmondták, hogy egy John McCain nevezetű hadihajóval mi történt, és az iránt érdeklődtem már éppen magamban is hangosan a honpolától, hogy a személyi kultusznak ezek, ezek szerint Amerikában is megvan az a rész, hogy élő személyről is elneveznek hadihajót, de kiderült, hogy a haditengerészetnél szolgált, ha minden igaz a John McCain nevezetű szenátornak gyógyulást, az édesapja és a nagyapja is. Tehát nem a Lóbenvein utcájáról van szó, hanem imáron földrajzi meghatározásképpen a Lóbenvein háza mellől telefonált valaki. Most ugye adatvédelmileg problémás lenne, ha megmondanám önöknek, hogy hol lakik a Lóbenvein. De ha valaki egyébként hasonló módon, tehát azt mondaná, hogy a szomszédban lakott valamikor a Bajcsi Zsilinszki Endre. Akkor például ugye bajba lennék, mert hát ugye hát nem tudom a Bajcsi Zsilinszki Endrének az összes fellehetőségét Budapesten, de azért lássák be, ez egy nagyon érdekes játék lenne, és egy egészen másfajta megismerését adná lehetőségként a városnak. Ugye én híve vagyok annak, hogy esetleg így beszélgessünk. Kicsit bonyolult lesz, Kell hozzá majd egy kútfejtő, de nem szeretném, hogyha a rádioműsorom bárki más rádioműsorára emlékeztetne, és ehhez önök nagy részt hozzá tudnak járulni. Mint a fenti példa mutatta. 061 489 099 és 0630 Hírét vitték ki a spártaiaknak, hogy szeptember 1-től ismét lesz-e vagy bármi más. Mármint, hogy szeptemeresen egyébként is lett volna már a spéntek, de innentől kezdve egészen addig, amíg, és itt számtalan alvariáns van, minden nap lesz kejfejöncsi héttől 061 489 és 063677161, figyelek, ha van mire... Nem a kisördök, hogy az 543 gondolatom közül 743-at megosszak önökkel, hogy arról mi a véleményük, hogy egyszerűen csak elmeséljem, de valami ma arra hívja fel a szíves figyelmemet, hogy ellenálljak ennek a kísértésnek, és az önök üdvéd szolgáljam azzal, hogy ezeket nem kezdem elsorolni, viszont meghallgatom önöket, beleértve, ha nem telefonálnak, mert akkor a Supertrend Paris című lemeze érvényesül mind a két cd Találtunk két CD-t, amelyek képesek lejátszani a CD-t, ez önmagában egy nagy truvály. És még van 29 percünk, az alatt még számtalan csoda történhet, hívhatnak minket Ausztráliából, mármint, hogy önöket meg engem, és feldőlhet a torony. Jó reggelt! Jó reggelt, Könösi Krisztina vagyok. Jó reggelt. Budapestről szeretném Önt üdvözölni. Szabadság? És szabadságon vagyunk, igen és terjesztem, hogy szeptembertől újra kell feljönni. És milyen az élet, kedves, kedvesem? Mesi, hát, meséljön itthon, itthon, itthon nagyon jó most. Jó volt hazajönni Három hetet töltünk itthon. Egy hét már eltelt. Mivel telik? Horvátországban nyaraltunk, és most itt vagyunk Budapesten. Megnéztük tegnap a tűzijátékot. Milyen Aztán volt? Megint vissza a vidékre a cülőköt. Az Erzébet hídról a felét láttuk csak, de nem is az volt a lényeg. A másik nem, felében voltunk. mi történt? Ö, oda jutottunk ki az utolsó pillanatban. Értem, de az, de, hí... de az Erzsébet hídról nem lehetett látni a másik felét? Már tömeg volt, úgyhogy az értem. Erzsébet híd lábánál voltunk. Ezzel kapcsolatban hadd el valamit önnek, beleért, vagy meg fog haragudni rám, vagy bárki más. Az én teraszomról, vagy Erkéjemről nézőpont kérdése tökéletesen lehet látni egy részét a tűzjátéknak, mert amit például a rakpartokról lőnek föl, vagy a Dunáról, az, az időnként nem tökéletesen látszik, és ten volt az első, vagy talán az első olyan alkalom, amikor ha bár át, úgy, a, a lakásban közlekedve az ember, ha másért nem, akkor a dörejek és a fények okán nézte a várost és gyönyörű volt természetesen, de arra külön nem vet rá, hogy az elkéről nézzem hosszú távon, vagy hosszú ideig, ha azt kérdezi, hogy miért, akkor nem tudnék erre jó okot adni, de nem éreztem késztetést, ezt csak azért mondom, mert ön biztos, ha az Erké mellett volna, akkor fél óráig föl se állt volna. Nem biztos. Nem biztos, mert késztetést én sem éreztem, a gyerekek miatt is mentünk, meg, ha már itt voltunk, akkor kimentünk. De nem volt. Valaki írta a Facebookon, érte. hogy az M1-en álltak, azt mondták, hogy az ember lóval sem menjen megnézni a tüzi játékot. Szóval az illető azon poénkozott, hogy ez egyébként az ember milyen gyakran megy lóval tüzi nézni, de nem tudom, mert nekem kutyám sincsen. Amikor azt mondja, hogy vidékra a akkor a vidék az mit jelent? Ö, 40 kilométeren belül. A tízes úton. És hány szülő? Komárom van? irányában. Hány szülő van? Nekem édesanyám, a férjemnek szülei, édesapja, édesanyja, és testvérek, unoka testvérek. És ő is vidékről? Tehát... Igen, igen. És közel egymáshoz, vagy egész más? Közel, közel. Egészen közel. Hányszor járnak az egy évben? Amikor szünetek vannak, háromszor minimum, de talán négyszer is. És hány gyerekkel? Kettővel. Ő... Nekik, nekik mennyivel más, ami jól elmondható idejönni, mint önöknek, ők hány évesek? 18 és 15 lesz a kisebb. Szóval mennyire, jellemző-e, vagy felsően merül, hogy ők azt mondják, hogy nincs kedvük, vagy mennének máshova? Nem, nem merül fel, nem merül fel. Nem merül fel, egyértelmű, teljesen természetes, hogy jövünk haza. És mi az, amit az ember befogad innen? Mert gondolom, hogy elsősorban az, ami egyébként neki a fontos a szülők, illetőleg a szülő. Mi még? Barátok? Vannak barátok? Vannak még barátok, többé-kevésbé tudjuk tartani a kapcsolatot. Önök hány éve vannak Németországban? A férjem tíz, mi a gyerekekkel hét. És onnan lesz egyszer hazatérés, vagy ezt ki tudja? Ki tudja. Mennyire szokott hozzá? hozzászoktam. Annak idején én már éltem kint, hozzászoktam. És a barátokat Ez ezért veszi el az embere, a pedlizés okán, illetve a távolítokán? Nem, nem, nem vesztük el őket, mert valahol tartjuk a kapcsolatot, tehát a barátok azok barátok, még nem tudom hány év után is, hogyha találkozunk. Kint lettek újak? Ilyen értelemben vett barátok nincsenek, mint itthon köszönöm, hogy hívott. Ismerősök vannak. Köszönöm, köszönöm terje... hogy hallhattam. Hát, még én. Terjesztem. Nagyon jól teszi viszont hallásra. Everyone. Everyone. Everyone. Néztük a John McNaught, ki most nem jut eszembe a, a neve rendesen, és nem fogom rosszul kimondani, amielőtt meghaltam című filmet. Nem azt mondom, hogy a tüzijáték helyett. De nem jutottunk a végére. Hallgatóim között van olyan, aki már nézett tűzijátékot lóról, vagy most, hogy bemondták, állítok az M1-en, hogy ezt ne tegye érezkésztetést az iránt, hogy ezentúl lóval közelítse meg az Erzsébet hidat? Jó reggelt. Jó reggelt remélhetőleg nem a lóról esetleg. Egyáltalán azt se tudom, hogy tényleg így volt -e, de én erről az M1-es csatornáról az a baj, elnézést kérek Fideszes barátaimtól, hogy bármit el tudok képzelni. Én persze korábban is nagyon sok mindent el tudtam képzelni. De most, amikor néztem Soltész Miklós a híradóban, ugye egyfolytában híradó van, tehát régen volt olyan, hogy híradó, de most már az egész élet egy híradót az m És Soltész Miklós ennek a világbajnokságnak, ami zömében, medencében zajlott, elmondta, hogy most akkor jön a Cselgánycs világbajnokság, a Cselgánycs világbajnokság után a vettük világbajnoksága, meg az, ez a világbajnokság, meg az a a világbajnokság. Mintha minden nap augusztus 20-a lenne, és állandóan játék lenne, illetve volt egy Walt Disney film, amiben talán a Donald kacsa elintézte, hogy minden nap karácsony legyen, aztán egyszerre csak arra kérte a Jó isten vagy nem tudom, kicsodát, aki elintézte neki azt, hogy minden nap karácsony legyen, hogy mégse legyen minden nap karácsony, mert valahogy egy kicsit megtelt vele a hasa, mint ha az ember mákos beiglít minden nap. Sok azon gondolkodtam, hogy Soltész Miklós Vajon saját maga ennyire boldog attól, hogy egyik világbajnokság adja a másik Európa-bajnokságnak át a, a botot, és vagy az volt az érzésem, hogy ha előtte egy egészen más jellegű szöveg lenne, azt is felolvasná Őrkény István után szabadon. Amiből nem az következik, hogy én ne örülnék baromira annak, hogy lesz nálunk Cselgáncs világbajnokság. De amikor valaki azt mondta, hogy az észak-kóriai híradókra kezdő emlékeztetni az M1-esnek a híradásai, akkor csak azért gondoltam, hogy nincs igaza az illetőnek, mert azért olyan sokat ő nem látja az észak-kóriai híradókat. Sir, 01489 és 0367, 16 Ennek a világbajnokságnak volt egy eseménye, talán pénteken, talán szombaton. Amiről gondoltam megemlékezni, de. Ha önök megelőznek, akkor nem fogom rossz néven venni, nekem az apropot fogom nagyon sajnálni. 061 489 099 és egy kiderül e az, hogy egy srófra jár-e az agyunk még már vagy egyáltalán? mentették az úriember életét? Nem erre gondoltam, bár ez is egy nagyon fontos esemény, de igen, ez jó, nem, nem, nekem, nekem az a spanyol jutott az eszembe. Akinek ja, nem... nem engedték, igen. Gyalázat. De figyelj, ott is ez nagyon érdekes dolog egyébként, mert másodperceken nah. belül a hazai igen. úszószövetséget szidalmazták, holott, ugye, ahogy kiderült, ez a Nemzetközi Úszószövetségnek volt a döntése, tehát nem a Magyar Úszószövetség. Elképzelésem sincs. Nézze, ezt elképzelésem sincs, különös tekintettel arra, hogy másnap megengedték. És én azt gondolom, hogy az az ember, aki ezzel... Tehát én azon gondolkodtam, hogy vajon, hogyha valaki ezt nem egy ilyen masterzen, hanem az éles... Mondjuk a... Nézd, azért nem mondok példát, mert ha példát mondok, az azt jelenti, hogy abban az országban valami tragédia történik, és ezért nem. Tehát látja most, majdnem a számom volt, hogy mondjak egy magyar úszót, hogy képes lett volna erre, de akkor azonnal megfedhettek volna engem amiatt, és ez egyébként egy élőadás gyönyörűsége, hogy az ember képes legyen visszaszívni még egy ki nem mondott gondolatot, hiszen ahhoz, hogy egy ilyen eseményről beszéljünk, az egy olyan előtte lévő esemény kell, hogy legyen, hogy az ember nem engedheti meg magát. Hogy egy úszó kapcsán azt kérdezze, amit nem megkérdezhet meg az esemény nélkül. De én azt, tehát én egészen elképesztőnek találtam, hogy egy perc után a Pali aztán elkezdett úszni. Ebben volt valami olyan felemelő, amire szavak nincsenek. Hozzátéve, vagy fogalmam sincs, hogy a többi úszó vajon tudta ezt, mert nem biztos. Én, ha egy. Jó, nem mondom, hogy én, mert fogalmam sincs, hogy ott a helyszínen hogyan viselkedtem volna. Hát annál tö nézd, a necest azt nem ilyenre mondja az ember. Igen, nagyon jó, hogy nem lehet mássalon képesebbnek kifejezni. Aznak szintén a... nagy szerencséje a szegény embernek, a, hogy a Merkel ide akadt, és hogy akkor egy 15%-os életesét, ami egyébként lehet, hogy 5%-os volt, azt sikerült kitágítani belejött, vagy tegnap még azt mondták, hogy azért még nincs teljesen túl a nehezén. Gyógyulást kívánok, és szintén remélem, hogy az az esély, amit a Merkeli professzor által vezetett klinika, ha Jóisten révén adott neki, azzal fog tudni élni az illető. 061-489-0999 és 063677-1161, figyelek a valamire. adminisztrációról rengeteget tudnék mesélni önöknek, de most például ezzel a spanyol úszóval olyan magas lett lakva a mérce, hogy valami teljesen hétköznapi, egyszerű hülyeséggel az ember most nem jön elő. Bár ne lett volna a ennek a történetnek. Még egy dolog volt, ami nagyon sajnáltam, úgy, hogy volt átmenetleg remény ennek a fiatal kölyöknek a megtalálására, aztán kiderült, hogy ő is a halottak között van, szegény édesanyja, szegény kölyök nem feltétlen ebben a sorrendben. Nem mondom, hogy sokat gondolkodtam, de eszembe jutott, hogy milyen tudati állapotban lehet egy terrorista közvetlenül és alatta az eseménynek. Nem tudtam elképzelni. Megpróbáltam, nem sikerült. Négy perc múlva lesz hárm, Csak nagyon halkan mondom önöknek, hogy lassan talán már több mint két hét telt el a bíró halálával kapcsolatban felállt bizottság, az igényet a világán nem hozott még semmit előtudtommal. Én olyan vagyok, vagy leszek szeptember első után, mint a vadász Néma lesben, Mél a lesben. Ha nem leszek túlságosan könnyörületes, akkor két dologgal számoljanak. Egyrészt ezt magabra is vonatkoztatom, másrészt azért ebből a tempóval áprilisig próbálkozom, utána nem... Nem, mint hogyha az április ezügyben egy cezúra lenne, de én mégis oda raktam egy ilyen pontos veszőt. 061-489-0999-0677-1161. 06 Vigyék írva annak a hírét, hogy elsőjétől minden nap lesz Kejfejön Ahol nem szól földi sugárzásban, oda elviszi az internet. Ahova nem viszi el az internet, oda elviszi a frác konyhó. Ha -ho. Néztem a kitüntetettek sorát, de most egyetlen kitüntetettet legalábbis, akiket én hallottam, nem fogok megemlíteni. ki őknek gratulálok magamban. 061 489 099 és 0367 11 percünk van még. Szerdán nagyon messzire jött ember a Strand fesztiválon háromjegy előtte komáronban teljesítek. Szolgálat, ahova vissza visszavisel a légkondicionáló távirányítóját. A kettő kérdésem volna az előtt, hogy egyik, hogy megkaptad meg, el... A... Meg, meg fogom nézni a helyszínen. Én, én már így, így próbálok. Nagyon elatt. jó, Péter, mindig lehetett számítani. A, a másik az, hogy akár én akármilyen fideszes vagyok, már 2002-ben kivottam akadva, emlékszel a millenárisnak ez a aranyval fizetésén, emlékszem még erre, amit fidesz kormány alatt és most is roppantunk fő vagyok háborozva ezen a fina világbajnokságot köszönő vagy népszerű egy perces, hogy 240 millióját. Ezt azért jó lenne valaki elmagyarázni, és ezért baromilyen várom a lázának a, a kormányi hogy valaki föltegye ezt a kérdést. Minden csütörtökön van. ott leszek, a Hogy pont ezt fölteszem, azt nem tudom, de ott leszek. Ha másért nem, hogy elmondhassam, fialajános civilrádió civil rádió Na, kell feljön, Nagyon jó, Nagyon jó, ki vagyok barulva most ezen. Jó van, csokorlás. Viszont. Hat percünk van még. Mi elég hat percre majd kiderül? nulla hat egy 10 másodperc 061 489 0999 és egy. Maradjunk abban, hogy én már ezt többet nem is mondom el. Ha hívnak, akkor arra reagálni fogok, ha pedig nem, akkor elérhetőségem döröpont, úgyis, mint doktor, jogi doktor, Fialajános néven volt, gmail. Tehát döröpont, Fialajános, mint a nevem ékezet nélkül, kukat, gmail.com hogy lesz-e kivel beszélgetni az a hátra hátraevő mintegy négy és fél percben kiderül időnk maradt? Szia, Palguta József vagyok, csak üdvözölni akartalak most. Teljesen megvoltam hatódva az e mail onnan Gánából telefonálsz? Igen, most haladok két felé hamarosan felszállok ezt a repülővel. De mi jössz haza? Igen, igen, holnap, már otthon vagyok. De nem arról az, hogy október végéig leszel? Igen, hamarabb tervezetnél hamarabb következett be, már változott a program, ahol, ahol a munkát végeztük. És akkor visszamész Most még... Meg és akkor visszamész még megint? Visszamész megint? Igen, igen én úgy tervezem, hogy még egy, egy három hónapot, vagy egy kicsit több. Mennyi ideig leszel hol? Hát ez a legmaximum egy hónap, ha a munka bekövetkezik, Jó. hogyha nem következik, akkor végleg. Egy említére nálam hivatalos vagy mindenképpen a közeljövőben. Akkor, akkor <gül> hívnak téged, holnap már itt, hon vagy? Igen, holnap 10 órakor száll a repülő. 70-es számod van? Igen, ugyanaz. Igen? Képzeld el, hogy itt, itt útközben próbáltam telefonálni, de hallgattam az adást, tudtam, hogy most útközben fogom tudni itt-ott egy-egy városban hallgat, és menet közben elcsíptem. Legalább egy városban hallható volt. Köszöntöm Gánáták, hogy köszönjünk egymást. A már tudják, hogy hallható vagy. Szia! Szia.